Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibb rabbuna wayardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd ikhwani fid din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan segala keterbatasan dan kendala-kendala yang kita dapatkan Namun tentunya keadaan ini tidak menjadikan kita patah semangat insya Allah Untuk terus melanjutkan kajian kita Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan Pembahasan Usulul Iman pada pertemuan ke-58 insya Allah Hadith yang ke-89 Walimuslimin anjabirin radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du Fa inna khairal hadithi kitabullah Wa khairal hadji hadji muhammadin sallallahu alaihi wasallam وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ Diriwayatkan Al-Imamu Muslim Rahimahullah dari Jabir Radiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Rasulullah SAW bersabda أَمَّا بَعْدُ Adapun setelah itu maka sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek urusan adalah perkara-perkara baru di dalam agama dan setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala menerangkan hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam khutbah-khutbah khutbah beliau amma ba'du Ucapan ini kalimat ini adalah suatu kalimat yang disampaikan dalam rangka berpindah dari suatu ucapan ke ucapan yang lain. Dia sebagai pemisah di antara dua pembicaraan, di antara dua ucapan, di antara dua pembahasan, Dikatakan pula dalam sebagian keterangan dalam sebagian pendapat bahwasanya kalimat amma ba'du adalah faslul khitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam di beri karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa faslul khitab kebijaksanaan dalam memutus perkara. Kalau faslul artinya pemisah, al khitab artinya pembicaraan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah-khutbah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala menyanjung Allah kemudian setelah itu beliau akan mengucapkan amma ba'du untuk kemudian masuk ke dalam penjelasan ya sebagaimana yang biasa kita dengarkan kemudian barakallahu fikum ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadits kitabullah sesungguhnya sebaik-baik ucapan, sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah. Yang dimaksud dengan kitabullah di sini adalah al-Quran, al-Hadis. Maknanya adalah al-Kalam. Dari kalimat fa'inna khairul Hadis, al-Hadis itu maknanya al-Kalam, ucapan. Wal Qur'anu haditsun dan Al-Qur'an itu adalah hadits yakni ucapan. Karena Al-Qur'an adalah kalamullah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 87. Wa man asdaqu minallahi haditsan. Coba perhatikan Allah katakan Waman man asdaqu minallahi haditha siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah siapakah yang lebih jujur pembicaraannya daripada Allah maka maksudnya di sini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala fal quranu hadithun maka al quran itu adalah hadith pembicaraan ucapan Sebagaimana pula dalam surat Az-Zumar ayat ke-23 Allah firmankan Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan sebaik-baik ucapan, sebaik-baik pembicaraan yakni Al-Qur'an. Maka ia dinamakan hadis Yusamma hadithan, wa yusamma qur'anan, wa yusamma kalaman. Maka Al-Quran adalah khairul hadith, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik pembicaraan. Tidak ada apapun yang bisa menyamai Al-Quran dari ucapan-ucapan, dari pembicaraan-pembicaraan. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, Firman Allah jalla wa ala dan dia adalah asdaqul hadis. sejujur-jujur pembicaraan. Kemudian barakallahu fikum ucapan Rasulullah wa khairal hadis. dan sebaik-baik petunjuk Al hadiyu petunjuk di sini yang dimaksud adalah as sunnah, sunnah yang diikuti, yaitu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnah Nabi Muhammad. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kalimat ahsanul hadiy, hadiyul ambiyah. Sebagus-bagus petunjuk, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya petunjuknya para nabi. Dengan bentuk jamak, bentuk banyak. Tetapi yang makruf dan yang mesyur adalah khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Barakallahu Fikum Ucapan beliau umuri Dan sebaik dan sejelek-jelek perkara Sejelek-jelek urusan Adalah perkara-perkara baru Di dalam agama Tadkala Nabi SAW menyebutkan Sebaik-baik urusan Sebaik-baik petunjuk Beliau pun menyebutkan yang jelek. Setelah disebutkan yang baik, maka disebutkanlah yang jelek. Apa itu perkara jelek tersebut? Yaitu al-muhdathat allati tuhdasu fid din. Perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Maka di sini terdapat sebuah pelajaran penting, sebuah pelajaran berharga yang menunjukkan bahawasanya tidak cukup bagi seseorang hanya menyampaikan kepada manusia yang benar. Hanya menyampaikan yang benar, yang baik, kemudian meninggalkan penjelasan tentang kebatilan. Sebagaimana yang dikatakan sebagian orang-orang jahil, mereka mengatakan alimun nas tauhida. Ajari manusia tentang tauhid waladai li taalimihim ashirka dan tidak dituntut untuk mengajari mereka tentang syirik. Tidak ada kebutuhan untuk mengajari mereka tentang syirik yang penting ajarkan tauhid. Ya Subhanallah. Kalau manusia hanya diajari tauhid agar mereka bisa bertauhid dengan benar katanya. Tapi tidak diajari syirik. Bagaimana mereka bisa mengenal perbuatan syirik. Boleh jadi, dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan dalam kondisi dia tidak sadar bahwa itulah kesyirikan yang dia lakukan. Makanya sering kita sebutkan syair. Yang mengatakan, "Araffu syara' lalish shari", walaupun untuk waktu-hi. Orang yang tidak tahu Aku mengetahui kejelekan, mengenali kejelekan, bukan dalam rangka untuk berbuat jelek. Tetapi agar bisa menjauhinya. Karena barang siapa yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut dalam kondisi dia tidak sadar. Tidak tahu. Karena faktor kejahilannya dia faktor ketidaktahuannya. Sehingga cara yang benar dan yang tepat adalah sebutkan pula lawannya. Sampaikan yang baik, sebutkan yang jelek. Dakwahkan tauhid, ajarkan kesyirikan. Demikian. Agar mereka bisa menjauhinya. Maka di sini barakallahu fikum ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang baik, fa inna khairal hadyi haju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun menyebutkan yang jelek, wa syarrul umuri muhdatsatuha dan sejelek-jelek perkara sejelek-jelek urusan adalah perkara-perkara baru di dalam agama. Kenapa beliau menyampaikan ini agar manusia berhati-hati dan waspada darinya. Maka menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kemestian jelaskan kebaikan, terangkan keburukan. Oleh karena itu kita dapati dalam kitab-kitab akidah Penjelasan tentang Tauhid dan juga penjelasan tentang Syirik. Di sana disebutkan dalam kitab-kitab Akidah. Bagaimana ucapan para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Dari keyakinan-keyakinan yang benar. Dan dijelaskan pula oleh mereka ucapan-ucapan dari kelompok-kelompok menyimpang agar diwaspadai, dijauhi, dan ditinggalkan. Oleh karena itu, Nabi SAW mengatakan, وَشَرُّ الْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Sejelek-jelek perkara baru, atau sejelek-jelek urusan adalah perkara-perkara baru di dalam agama. Kemudian ucapan Rasulullah, Wakullah bid'atun dzalalah dan seluruh kebid'ahan adalah kesesatan. Semua kebid'ahan adalah kesesatan. Ini adalah tambahan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ucapan ini, kalimat ini, Wakullah bid'atun dzalalah terdapat di dalamnya bantahan bagi orang-orang yang mengatakan tentang adanya yang dinamakan bid'ah ah hasanah, bid'ah ah yang baik. Maka ucapan ini kalimat ini wa kullu dan setiap dan semua ini sebagai bantahan terhadap orang yang mengucapkan ucapan seperti itu. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan wakul laudala latin finar dan setiap kesesatan berada di neraka kita berlindung kepada Allah subhanahuwataala dari kesesatan dari penyimpangan dari kebidahan. dan semoga Allah subhanahuwataala senantiasa membimbing kita di atas sunnah beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ikhwan Fiddin, kaum Muslimin Yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu SWT Kemudian hadis yang berikutnya Yang ke-90 Topik hadis ini adalah Ma'asiatur Rasul tujibu dukulan nar Bermaksiat kepada Rasulullah menyebabkan masuk neraka Kata Imam Al-Mujadid Muhammad bin Sulaiman Al-Tamimi rahimahullah Walil Bukhari an Abi Hurairata radiyallahu anhu kala, qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba Qila wa man aba Qala man ata'ani dakhalaljannata وَمَنْعَصَانِ فَقَدْأَبَىٰ. Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau kecuali orang yang enggan. Maka ditanyakan siapa orang yang enggan wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa mentaatiku dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dialah yang enggan dan tidak mau masuk surga. Penjelasan hadis ini Ikhwan fill din kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah bahwa hadis ini di dalamnya terdapat keterangan bahwa barang siapa mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam dia akan masuk surga. Maka orang yang menginginkan surga Maka hendaknya dia taat kepada Rasul... ...Sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Nabi... ...Sallallahu alaihi wasallam menerangkan... ...menjelaskan kepada kita... ...bagaimana... bentuk orang yang... ...enggan masuk surga, yang tidak... ...mau masuk surga. Yang tentunya... ...pertanyaan ini sebenarnya... ...membuat heran para sahabat... ...masa ada orang... Yang tidak mau masuk surga dengan kenikmatan yang luar biasa, maka Rasulullah menjelaskan bahwasanya orang yang bermaksiat dan menyelisihi perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya dia orang yang enggan dan tidak mau masuk surga. Sehingga di sini terdapat dalil bahwasannya orang yang mentaatib atau bahwasannya ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebab masuk surga dan kemaksiatan kepada beliau sebab terhalang dari surga bahkan akan masuk ke dalam neraka Alaihissalam Karena ketaatan kepada Rasulullah hakikatnya berarti ketaatan kepada Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin memerintah kecuali dengan apa yang Allah perintahkan. Sehingga barang siapa yang melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah hakikatnya dia sedang melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala ini sama persis dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa ayat ke-80 wa may yuti'ir rasulah faqad atah Allah kata Allah Barangsiapa mentaati Rasul maka sungguh dia mentaati Allah. Maka dari sini hadis ini hendaknya benar-benar menjadi motivasi bagi kita, menjadi pendorong semangat kita semua. Untuk beramal dengan sunnah. Jalankan perintah-perintah Rasulullah ta'ati bimbingan beliau. Waspada dan jauhi peringatan-peringatan beliau. Karena walaupun kita semua dalam ucapan menginginkan surga dan tentu semua orang pasti berharap tapi masalahnya tidak berhenti hanya pada sebatas pengakuan harus diwujudkan dengan wujud nyata makanya dahulu kaum musyrikin ketika mereka mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah turunkan ayatul mihna ayat ujian untuk menguji mengukur dan menakar seberapa kejujuran pengakuan cinta mereka kepada Allah yang itu diwujudkan dengan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaati Rasulullah beriman kepada beliau menerima ajaran agamanya melaksanakan perintahnya menegakkan sunnah-sunnah beliau Allah azza wa jalla katakan qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim katakan kepada mereka wahai Muhammad bila kalian mengaku cinta kepada Allah fattabiuni maka ikutilah aku niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun lagi maha lagi maha penyayang ikhwan syedin, kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang berikutnya hadis yang ke-91 topik hadis ini adalah sunnatur rasul hiya sunnatus samhatu sunnah rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sunnah as asamah yang mudah. Wallahumma an Anas radhiyallahu anhu qala jaa talaaturahtun ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasaluna an ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصم النهارا ولا أُفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. أما والله إني لا أخشىكم لله وأتقاكم له lakinni asumu wa aftiru wa usalli wa arqudu wa atazawwaju nisaa faman raghiba an sunnati falesa minni diriwayatkan bukhari muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata datang tiga orang menemui istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Mereka bertanya tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mereka diberitakan disampaikan kepada mereka tentang ibadah Rasulullah seakan-akan mereka menganggapnya sedikit ibadah tersebut. Tapi mereka mengatakan di mana posisi kita dibandingkan Nabi? Beliau itu sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Lalu berkata salah seorang dari mereka, "Adapun saya, aku akan salat malam selamanya. Akan salat malam terus-menerus setiap malam." Yang lain berkata, "Aku akan puasa terus di siang hari." Tidak akan pernah berbuka. Yang lain berkata, Aku akan menjauhi wanita, tidak akan menikah selamanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada mereka dan berkata, Kaliankah yang mengucapkan ucapan begini dan begini? Mereka mengaku bahawa mereka lah yang mengucapkannya. Adapun demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa dibandingkan kalian. Tetapi aku berpuasa dan juga berbuka. Aku salat dan juga tidur. Dan aku menikahi para wanita. Barang siapa yang anggan dari sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Dia bukan bagian dariku. Ikhwan Fiddin kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Di dalam hadis ini terdapat keterangan, penjelasan bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah yang mudah yang gampang tidak ada di dalamnya sikap hulu, sikap ekstrim, berlebih-lebihan melampaui batas. Tentunya sebagaimana pula tidak ada di dalamnya sikap bermudah-mudahan. Jadi tidak boleh berbuat hulu, berbuat ekstrim, berlebihan. Namun tidak boleh pula bermudah-mudahan dan bergampang-gampangan. Maka sunnah Nabi itu adalah sikap pertengahan. Antara berlebihan dan menggampahkan, menggampangkan atau meremehkan. Kalimat Ja'asala Saturahdin. Datang tiga orang. Ar-Rahat yang dimaksud dengan tiga orang ini adalah sahabat dan kata ar-rahtu ini adalah jumlah bilangan dari 3 sampai 10 dari 3 sampai 10 mereka ini menemui istri-istri Nabi SAW dan ini termasuk di antara yang menunjukkan kepada kita gambaran tentang semangat mereka terhadap kebaikan. Ini menggambarkan kepada kita tentang semangat mereka terhadap kebaikan. Di mana mereka ingin merujuk kepada sunnah Rasulullah, merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar di atas sunnah itulah mereka membangun ibadahnya, di atas ilmulah mereka membangun ibadahnya. Maka sepantasnya demikianlah bagi seorang muslim, bagi setiap muslim. Hendaknya dia merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa Membikin-bikin, mengada-adakan perkara baru yang datang dari dirinya sendiri. Urusan ibadah para Sahabat Rasulullah anhum tidak bersandar kepada istighath mereka, tetapi mereka pas pergi ke rumah-rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi merupakan kuduh, merupakan teladan. Maka mereka pun bertanya tentang amalan beliau untuk mereka teladani. Untuk mereka contoh dan mereka tiru. Maka tatkala istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada mereka tentang ibadah Rasulullah Setiap dari mereka memandang bahawa ternyata ibadah Rasulullah itu sedikit. Tapi mereka kemudian memberi uzur bagi Rasulullah. Apa kata mereka? Tidak apa-apa. Memang ibadah Nabi itu sedikit. Tapi kan Rasulullah itu sudah diampuni dosanya. Yang lalu bahkan yang akan datang. Sebenarnya Rasulullah enggak butuh untuk menambah ibadah. Karena sudah diampuni dosa yang lalu bakanya akan datang, maka di mana posisi kita dibandingkan Rasulullah? Orang yang sudah Allah ampuni. Coba perhatikan bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Fatih ayat yang kedua, "Li yaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhhar." Agar Allah ampuni dosamu yang telah lalu bahkan yang akan datang. Padahal sebenarnya dalam keadaan Rasulullah SAW adalah orang yang dijamin diampuni dosa yang lalu bahkan yang akan datang. Beliau tidak meninggalkan ibadah. Bahkan beliau melaksanakan ibadah solat malam sampai kedua kaki beliau bengkak karena panjangnya dan lamanya berdiri. Yang tatkala Aisyah berkata kepada beliau, Lima tasnau ya Rasulullah. Kenapa harus seperti ini ya Rasul? Mengapa engkau melakukan yang demikian ini wahai Rasulullah? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian keadaan beliau salat malam sampai kedua kakinya bengkak Aisyah seperti nada-nada protes begitu setelah melihat sampai bengkak kedua kakinya bukankah Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu bahkan yang akan datang karena banyaknya salat malam dan panjangnya salat malam beliau Maka Rasulullah mengatakan afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku senang, tidakkah aku suka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sunnah beliau itu al-i'tidal, sepertengahan. Beliau berpuasa dan juga berbuka. Beliau salat malam tapi juga tidur dan beliau menikahi wanita. Beliau tidak menghalangi dirinya untuk beristirahat, untuk bersenang-senang dan di waktu yang sama beliau tidak meninggalkan ibadah. Beliau beri haknya masing-masing. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara yang ini dengan yang itu. Beliau memberikan terhadap dirinya haknya dari perkara-perkara dunia, dari urusan dunia. Dan beliau juga memberi hak bagi ibadah dari urusan-urusan agama. Kalimat ka'annahum taqalluha, yakni mereka, memandangnya menghitungnya bahwa sedikit ibadah Rasulullah. Tapi mereka menyampaikan uzur bahawa ada perbedaan yang jelas antara mereka dengan Rasulullah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengampuni dosa beliau yang telah lalu bahkan yang akan datang yang belum dilakukan sekalipun. Sehingga mereka mengatakan kalau kita butuh untuk nambah kita enggak bisa dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan jaminan ampunan demikian mereka beristihad Lalu masing-masing dari mereka menyampaikan keinginannya yang satu akan salat malam terus sepanjang malam enggak akan pernah tidur dan itu akan dilakukan setiap malam yang lain berkata aku akan puasa terus di siang harinya tidak akan berbuka yang lain mengatakan aku akan menyingkir dari wanita tidak akan menikah maka ketika berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka beliau pun marah dan mengatakan kalian yang mengatakan begini begini dan begini aku ini lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian tapi aku puasa juga tidur maafkan aku puasa juga berbuka aku salat namun juga tidur dan aku menikahi para wanita kemudian kata beliau faman raghiba an sunnati falesa minni Orang yang enggan dari sunnahku. Maka bukan bagian dariku. Maka barang siapa. Barakallahu fikum. Yang melakukan sikap ekstrim. Menghalangi dirinya. Dari perkara yang Allah. Bolehkan. Maka ini sungguh. Perkara yang menyelesihi sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. shawabin yang bisa kita jelaskan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di atas sunnah dan kita menjalankan ibadah di atas ilmu dan di atas sunnah amin ya rabbal alamin jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh